Тоді вона і не підозрювала, що бачить сина востання, бо більше він ані наступного року, ані будь-якого не повернеться додому. Чужа земля забере його навічно, а чужа країна проголосить його своїм генієм. Та країна вже забрала у неї сина, і тому вона відчувала у душі неприязнь до неї. Та що тепер у чужій країні чиїм генієм він стане і урветься його таке коротке життя. І вона навіть на похоронах його не побуде, не проведе сина свого останню путь. Материне серце, наче віщувало, що бачить вона його востаннє, тому і благала сили небесні, аби ця ніч швидко не кінчалася. А ніч прудко втікала, наче навипередки з її благанням. На сході вже розживіла смужечка під небом і землею, але місяч ще висів яскравий, і він здавалося, що ніч протримається довше завдяки цьому місяцю, і вона довше побуде із сином. Відчувала себе старою бульбихою, яка виряджала синів і чоловіка у свій широкий. Тарас голосував, що на січ, але для неї то був чи не кінець світу. І більше їх уже не побачить. Усе своє життя вона чекала і старіла у тому чеканні. Чоловіка з походу, якому, здавалося, ніколи не буде кінця краю, синів з навчання. Дочекалася, і ось Нісвітній Заря має знову з ним прощатися. Цього разу вже навік. Більше їх в цьому світі не побачить. А як буде на тому, хто зна, меншенького Андрія батько сам Уб'є за зраду. Люди добрі, ой, людоньки добрі. Але яка ж то зрада. Здурів старий Бульба, здурів. Ну, закохався хлопець у панянку. З тим того, та ще у його віці не буває. Так, уже за це і вбивати рідну дитину. Бога зрадив старий Бульба, не інакше. Старшого Остапа вороги уб'ють. Чоловік помре лютою смертю. Чи не кара бува за те, що рідного сина застрелив? І застається вона одна однісінька, як відшахнута гілка колись мабутнього дуба. Оскільки їй випаде жити, скільки в самотині виглядатиме синів своїх і чоловіка, чекатиме до останнього подиху свого у цьому світі, але нікого не дочекається чижі люди їй руки на грудях, Складуть, очі закриють, і гроб її у землю опустять. А ніч вже кінчалася. Вже дотрівали якісь її крихти. Пані матка, ворушучи губами, зазвичкою водячи пальцем по рядках слів, що видавалися їй якимись магічними знаками, незбагненними чаклунськими письменами, у яких в таємничі недолі її сина читала, ковтаючи слова в переміжку зі словами. Місяць у високості неба давно вже осяяв весь двір, повний поснулих. Густу купу верб і високий бур'яну, якому потонув Чостокіл, що оточував двір. А Вона все сиділа у головах любих синів своїх. Ні на хвилину не зводячи з них очей своїх, і не думала про сон. Уже коні, чуючи світанок, всі полягали на траву і перестали їсти. Верхнє листя верб почало шелестіти і помалу, але петливий струмок опустився на ньому, до самого низу. Вона просиділа до самого світанку, зовсім не була втомлена і в душі бажала, щоб ніч протяглася якомога довше. Зі степу донеслося дзвінке і ржання лошади. І тільки схопився на ноги Тарас Бульба, «Ну, хлопці, годі спати, пора, пора, оде стара?» Так він зазвичай називав свою жінку. Швидше ж, стара, готуй нам їсти, путь в стелиця велика». Бідна старенька, позбавлена останньої надії, сумно подибала в хату. Бульба роздавав накази, порався в стайні і сам вибирав для дітей своїх найкраще вбрання. Тільки вона досвітала, як бульба зверівся нам,